Уже спокійніше сказала Аліса і додала. Або ті, у кого нема кредитів, ти готова за звільнення від ярма кредиту продати свою батьківщину. Ой, прошу тебе, Настя, не починай мене закликати до патріотизму. Була б ти на моєму місці, то рідного батька продала б, а я нікого не продаю, просто віддам свій голос за приєднання до багатої і сильної країни. Чом цьому погано? Ти так нічого і не зрозуміла, зітхнула Настя. Аліса, прошу тебе, не ходи на референдум, бо прийде час, коли ти будеш шкодувати, але буде пізно. І не вмовляй, я вже зробила свій вибір. Не можу повірити, що чую таке від тебе. Настя помовчила і вирішила крити козирем. Аліса, моя люба подружка, Якщо ти підеш, то я перестану з тобою спілкуватися. У відповідь Аліса голосно розсміялася. Настя терпляче вислухала регіт у слухавці. Куди ти дінися від мене? Ми були багато років разом і надалі будемо. Я ж тебе люблю. Я тебе також, відповіла Настя. Але розлюблю, якщо попресься на голосування. «А чому це ти вказуєш усім, що їм робити?» Голос свекрухи, що війшла непомітно злякав Настю. Тарілка вислизнула з її рук, упала на підлогу і розбилася на друзки. «Бувай!» – кинула в слухавку і вимкнула телефон. «Бач, моду взяла всім наказувати!» – обурилася свекруха. «То мені не можна ходити на мітинги комуністів?» то Семенівна не така, а тепер уже й подрузі заборони понавиписувала. Мамо, ви на її ноги встали, спокійно сказала Настя і заходилася збирати уламки тарілки. Ще й мою улюблену тарілку, не вгамовуючись, сказала свекруха. Тепер таких уже не купиш, глибока, зручна. Я зараз піду і куплю таку саму, Чітко карбуючи слова, промовила жінка. «Де ти її візьмеш? Кажу ж тобі, що таких тепер уже не роблять. Невдоволена бубоніла стара. Добре, я замість однієї куплю вам дві». Настя поставила в раковину недомитий посуд, витерла руки фартухом. «Прийде Іванна, нехай доприбирає в шафці», сказала Настя, поспіхом вдягаючись. На вулиці було соняшно і по весняному свіжо. Настя на повні груди вдихнула щедро насичене весною повітря. Їй потрібно було заспокоїтися. Можливо, вона сама роздратована, і це передається оточуючим. Останні робочі зміни були важкі. Керівництво безперервно нагадувало, щоб не вели розмови про політику і не забували, що виробничий процес Найголовніший, доводилося постійно стримувати себе, куди не підеш всюди розмови про події в країні, так то особисте право кожного мати свою думку. Сим іще можна змиритися і вдавати, що не дослухаєшся до розмов, але звідти стільки жорстокості, особливо молоді, коли вони відкрито радіють, що укрив розбили, що наші рід'ята молодці. Збили гвинтокрил з нациками. Так і хочеться сказати. На місці загиблих міг бути ти сам. Твій батько, син, родич. Тоді б ти також радів. А як взагалі можна радіти з чієї смерти? Звідки у нас така ненавість до всього українського? Чи то такий протест через невдоволення владою? Так зробіть щось, змініть її на краще. А не радійте із гибелі солдатів. Не можна нічого сказати. Одразу звільнять з роботи. Доводиться відходити подалі, щоб не чути такі розмови. Мовчати, коли хочеться кричати до хрипоти, до втрати голосу. Нічого не робити, коли хочеться підійти і вмазати з усієї сили в чиюсь спику. Від цього вже й роботи не в радість. Вона стала випробуванням на міцність її нервової системи. Настя відчувала ще трохи і одноразу не зможе опанувати себе і зірватися. Напруга зростала з кожним прожитим днем, і вона сама вже стала як оголений нерв, тільки зачепи одразу болісна реакція. Чи надовго їй ще вистачить сил терпіти біль? Настя йшла вулицею, поринувши в роздуми і не помітила, що давно пройшла повз магазин, де продається посуд. Нічого страшного. Зате провітрилася. Вона повернулася назад і вже доходила до крамниці, коли почула недалеко заклики прийти на референдум. Горлала зелена автівка комуністів. Не подирік від Насті Зупинилася старенька бабуся, згорблена, вона опиралася на палицю. Стара, побачивши червоний прапор комуністів на машині, низько по самий пояс вклонилася, приклавши вільну руку до гордей, а потім наклала хрест у слід за простю. О, Господи, зітхнула Настя і пішла далі. Вона вже майже дійшла до кормниці з посудом, коли на стовпи помітила оголошення із закликом прийти на референдум. «Не дочекаєтесь», – скинула Настя і одним правним рухом зірвала лист жовтого паперу. Він знявся легко, напевно, його щойно приліпили, бо ще й білий клей ПВА не встиг засохнути. Настя, забувши прокляті миски, швидко пішла до наступного стовпа. Зірвала оголошення – Зіжмакала з зі люттю, жбурнула на землю ще й розтоптала ногою, як гада. Ще один стовп, ще один заклик Настя почала відривати, коли порт зупинився перехожий. «А що це ти твориш?» – невдоволено й голосно запитав чоловік. Настя мовчки зняла папір. «Навіщо ж чиняти сварку?» Раптом, як з-під землі, виросли перед нею два міцні молодики – ти що, сука, робиш? просичав один з них її в обличчя. Перекошений дигнів лице не на жарт налякало жінку. Вона навіть не змогла одразу й словом мовити у своє виправдання, коли до неї почали підходити перехожі. Невдоволення натовпу було схоже на неочікуваний вибух. З усіх боків одночасно перелякану та розгублену жінку з аркушем у руках посипалося. «Ах, ти стерва! Ти дивиш, що коїть! Не хоче падлюка, що був вільним Донбас! Може вона Бендерівка? Чи з правого сектора? Провокаторша! Тримайте її!» Майже водночас і з прокляттями посипалися удари. Жінки шарпали її за куртки за рукави. Хтось вчепився волосся, по спині чоловік ударив кулаком. «Стік!» Те, крикнула Настя, опанувавши себе. «Ви що, прийняли мене за ворога? Ви ще не знаєте про зміну дати проведення референдуму?» Удари і прохльони вмить стихли. Настя ж зрозуміла, що має шанс уникнути лінчування своїми земляками. Щойно повідомили, що референдум переноситься, продовжувала вона, намагаючись триматися впевнено, Хоча добре усвідомлювала, що її вигадка може і не спрацювати. Ці оголошення роздали ще вчора, а сьогодні отримали інші вказівки, тож мене послали зі штабу негайно їх зняти. Вона послалася на якийсь штаб. Це слово було магічним. «То ти працюєш за вказівкою штабу?» запитав молодчик, який щойно готовий був розірвати жінку на шматки. «Так би й сказала». А ми подумали, що ти наш ворог. Який ворог? Настя подивилася на оточуючих. А я вас прийняла за ворогів Донбасу. Помолочка вийшла. Чоловік почухав потилицю. Ти той. Проїхали. Настя підняла відірваний гудзик. Краще допоможіть мені познімати оголошення, поки клей не засох. Вийдіть по Гвардійському проспекту аж до Донецької вулиці, а я перевірю вулицю Гагаріна. «Давайте, хлопці, швиденько пробіжимося по проспекту», – дав наказ один із молодиків. Настя швидко чкурнула у квартал. Коли забігла за рік свого будинку, озирнулася, погоні не було. Швидше до рятівного під'їзду. Хідні металеві двері погнуті, не замикаються. Мить відцапалася і побігла сходами нагору. На п'ятому поверсі вже біля дверей своєї квартири відчула справний страх всередині все тремтіло як не застиглий холодець у мисці, ноги підкошувалися, і все їй було мову пропасності все ще не вірячи у свій порятунок вона кілька хвилин стояла